Fredagsfrallen med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. <hills> Hits FM. Bättre upp, kära lyssnare. Idag är det Johanna Lind som sänder Fredagsfrallen i Hits FM 97,8. Som en byggd. Jan Holmberg brukar vara ute och ses om i världen och idag så far han ända till Göteborg för att besöka bokmässan. Och jag hoppas att Janne får en riktigt bra dag där borta. Idag, kära lyssnare, så är det 27 september och har ni inte passat på och njutit av september ännu så gör det i helgen. För nästa vecka så blir det oktober och då kan ju hösten komma med pardon. September är ju en skördemånad och hemma hos oss i Tostos så gnar björnbärssnåren av stora saftiga björnbär. Och vi har bålgetingar som är helt tokiga de här björnbärna så sitter man på våran altan så mm, brummade som en, det blir liksom jag övning på baksidan. Det är riktigt häftigt. Och familjens höjdpunkt denna skördesäsong- är att vårt lilla, lilla, lilla persikoträd- som vi planterade för två år sedan- som är som, eh, trin på, på Kvarnkvilla sa- det här ska ni ha för att det ger så vackra blommor- det levererade 30 persikor i år. Stora, saftiga, mjukahet. Underbara. Och då tänker jag så här- alltså jag är ju verkligen inte för klimatförändringar- men det är en liten optimistisk röst som säger- Eh, inget ont som inte har något gott med sig från de här persikorna. Det var verkligen något extra denna månad. Skörde tidiga och september, man skördar björnbär, frukt, bär och rotfrukter, men man kan också plocka in väldigt vackra blommor. Och då tänker jag att vi börjar morgon med att lera en låt som handlar om just flowers. Mm. We're living up. Du lyssnar till fredags FRA 97,8 HITS FM i sommarbygd Och idag är det jag, Johanna Lind, som sänder detta program. Och i det här avsnittet så har vi valt att bara spela svenska artister som har brakat till rejält utomlands. Och nu hörde ni ju Ace of Base och ni kommer att få höra fler sådana här exempel under morgonen. Och det har jag valt helt enkelt för att vi ska hedra dagens eminenta gäst som jobbar för. Jag tror jag ett av Sveriges kanske mest kända varumärken, nämligen Björn Borg. Så jag tror att vi släpper in och säger varmt välkommen Johanna Dahlgren, god morgon! God morgon Johanna Lind! två Johanna, och det här kan ju bara bli fantastiskt bra idag. Visst är det underbart? Hur, hur mår du? Jag mår bra, Det mår, mår bra? du? Ja, jag mår så bra. Alltså ja. jag ställde ju en snabb fråga här när vi möttes över studion om, om morgonstund liksom har guld i mun för dig. Och det verkar som att det har den. Ja, men det har den. Jag gillar morgon. Ja, ja, du stötsar ut så käckt och träningsklädd såklart. Du är ju lejblad. Verkligen. Det är klart. Ja. Och vi har ju träning på fredagar, så jag ska ju gå ja. och träna klockan 11. Åh, oh, vad härligt. Mm. Det låter toppen. Mm. Men nu Johanna, jag har ju bjudit in dig för vi ska prata lite din yrkesroll. Mm. Vad du gör på Björnborg och kanske lite den bransch som du är verksam i, klädbranschen. Vad den står i för utmaningar och sådär precis. framöver. Mm. Men jag tänkte innan vi, vi går liksom till business så kanske vi kan börja med. Vem är, vem är Johanna Dahlgren? Vem är Johanna Dahlgren? Jag, vad ska man säga? Jag är eh, en hemvändare. En hemvändare? Ja. ja. Välkommen tillbaka. <laughs> tack. Jag, var, tack jag, ska, ja, Nej, men jag har varit i Stockholm i 20 år. Ja. Eh, gick gymnasiet där uppe. Ah, ja, du gick gymnasiet. Ja, hemma. precis. Mm. Och sen har jag jobbat. Yeah. och jobbat och jobbat. Och sen flyttade vi hem för 15 år sedan, kanske 14 år sedan. Ja, just det. Till Tronoms. Mm, ja. Och vad, vad var det som fick er att, att vända hem då? För då ja. var du född i Tronoms? Nej, det är Nej. jag inte. Alltså Nej. jag har bott på 15 olika ställen i min oh, uppväxt. Så, så ja. att jag, vi är född i Växjö, ja. Du är i Växjö. Men mina föräldrar kommer härifrån. Mm. Okej, okay, so ja, ja. så det är anknytt. Där är du Ja, precis. Så mormor, morfar, far, mor och farfar far bodde här. Okay. Så mm. vi åkte alltid på somrarna. Ja, men som ja. sagt, jag har bara egentligen bott i Tranås och gått i skola i fyra år. Ja, oh, just det. Ja. Så att det är inte så mycket. Nej. Men, så nu har jag ju bott här då i 14 år ja. ungefär. Och vi kom hem för att Martin, då, min man startade Norra By Krog, Just det på golfbanan Ja. och där kära lyssnare ni som inte varit i Tranås, kommer ni till Tranås så ät på Norra bikrog. det är fantastiskt god mat och det ligger ju ute vid, vid golfbanan, det är en golfrestaurang men man behöver inte vara golfentusiast för att uppskatta miljön eller maten där ute, det är ett fantastiskt ställe, Martin är otroligt duktig Ja jag. det är han, han är jätteduktig ja. det är jättehärligt stället Kul. Mm. Men du, du jobbar ju idag då inom, inom klädbranschen och du är ju på Björnborg. Men vad har du gjort, vad har du gjort innan? Alltså du, min du är ju fler, fler ja, klädföretag. Ja, absolut. Min karriär började ju med att jag började på H&M. Jaha, ett finns. annat svenskt Precis, ja. ganska stort företag. Ganska, <laughs> ett ganska stort företag, tror jag. jag tror det är lite känt utomlands också. Har ja, några butiker <laughs> finns. några butiker. Ja. Ja. Så då började jag där och Aha. jobbade som inköpsassistent. Och så jobbade jag som inköpare. Och så var jag i Rumänien och jobbade i produktion i några oh, år. och i Rumänien, ah, ja. häftigt. Så början av 90 talet jag är ju gammal. Aha. Så det så var där. Då var det där, ja. precis. Och så där la jag nog sex År på H&M i alla fall. Ja, ja. Och sen gick jag vidare till ett annat företag som heter Peak Performance. Ja, men det är inte svensk. Nej, nej det startade nej. ju år 86 ja. men ägs av danskar idag. Okej, okay, så det startades. och gud vad jag känner Ja, det är ett svenskt ja, ja, företag. men ja, det, san, är, det. Ja, det ah, är det. Har det här varit medvetet att jag är svenska? Eller det bara blev så? Det bara blev så. Ja, mm. Och det är ju där huvudkontoren finns. Att ja, de finns i Stockholm då. Ja. Mm. Så att, nej, så då. Men då var Peak dansk jag var sålt till danska när jag började. Ja, och idag det. är det väl ett egentligen ett lag från Finland som är dem. Oh, okay. Okay. Så där jobbade jag som inköpschef i fem år. Ja, ah, ah, just det. Mm. Men att det blev, från början blev alltså, klädindustrin, mode, alltså, grunda, hur, var det en slump eller var det något målmedel att du, du är klädintresserad och jag ville in på den här banan? Eller hur blev det så? Ja, ah, men det har alltid varit där. Ah. Det har alltid varit min dröm. Ah, vad häftigt. Så att jag började så smått i butik och, och så. Ja, ah direkt ut i skolan och sen så har man bara utbildat sig och tyckte att det här är verkligen min grej. Ja. Men sen hade jag även när jag jobbade på H&M för att såg man de här gamla 40-åringarna ja. och tänkte att jag ska aldrig bli gammal i morgonen. <laughs> nej, jag ska bli gammal i morgonen. Aldrig då gammal i livet. precis. Ja, men det, det såg det man när man var 20. Ja, ja då slutade livet i 40. Mm. Ja, men precis. Mm. Så då tänkte jag att nej, då måste jag göra någonting annat. Ja. Och det var ungefär då vi flyttade hem till ja, just det. Ja. Så att då var det ganska naturligt ja. att avsluta just textilbranschen. Ja. Men ja. nu är jag tillbaka. Nu är jag tillbaka. Tio år senare. Men jag tänker att det är lite kul ändå att oss, För nu kanske Tranås inte är något designmäcka. Men man tänker på historien med päls. Absolutely. Hur många sömmerskor och körsnärer har inte suttit här och, och sytt. Och, och egentligen också designat äh, plagg. Gud ja, äh, så. det är jättehärligt. Ja. Nu är det ju så synd att det inte finns någonting kvar. Nej, det finns tyvärr inget kvar. Ja. Nej, men det är en fantastisk härlighet. Min morfar var ju körsnär. Ja. Det var min med? Jaha. ja oh, oh, Och mormor var, var sömmerska. Och hon sydde ju otroligt mycket kläder. Och, alltså, jag kan ju knappt trä en nål på en symaskin. Det är så mm. sorgligt. Och jag har så mycket kläder hemma som hon... Som hon har sytt som har blivit så här. Men hur, hur, hur kunde hon? Och likadant nu. Jag har ju en, en flicka på fem år som leker med dockor. Mm. Och dockkläder som mormor har sytt. Kviltade mm. små jackor. Och plisserade kjolar. Och, helt makalöst. Ja. Vilket hantverk. Mm. Det är verkligen det. Ja, och den kunskapen har bara. Nej, ja, Jennyna. Ja. En gång om året ska vi försöka sy nya julgardiner antingen hemma hos mig eller hemma hos henne. Då så försöker vi åkalla mormor Gunns ande. vara med oss? Sen är det alltid snett och vint och fel något mönster upp och ner vi bara, aj, Det är det helt, helt galet. Men, men vi försöker i alla fall. Ja. Ja. Ha, men nu är du som sagt på på Bynborg och din titel är head of sourcing. Precis. Och det är fritt översatt är typ inköpschef kanske. Ja. Kan ah. man ah. så, så mitt största ansvar är ju allt från produktutveckling till alla våra leverantörer. Ah. Och att vi levererar hem rätt produkt till rätt pris. Ja, ah, just det. Mm. Men jag tänker, när jag... Pratar med dig bjöd in dig om du skulle vara gäst här, mm. så skulle du åka till Bangladesh, tror jag. Ja, jag det, det var långt ifrån att <laughs> Nej, jag kan inte, jag är Bangladesh, okej. Okay. Ja. Vad va är, det, är det ofta du, du far sådana såna sträckor i din roll? Ja, men det gör jag ju. Säg att jag reser tre långa resor Per säsong. Mm, Så mm. Att jag är väl i Kina två gånger om året, Bangladesh två gånger om året och Turkiet två gånger om året i alla fall. Mm. Mm. Och där, där, är det liksom uppsida med jobbet? Eller? Ja, men jag älskar ju det där. Jag mm. tycker det är en fantastisk uppsida. Mm. Att jag får åka ut, förhandla, titta i produktion, vara på fabriken och jobba och se om de och mm. mäta plagg och... Ja, det låter, det låter så spännande. Vi ska prata mer med Johanna om hur det är att jobba på Björnborg och hur det är att jobba inom modebranschen. Men vi tar och levererar en annan dunderhit från svenska rockset. On, Hello! Ja, det är Fredagsfrallan med Johanna Lind idag när Janna Holmbom är på väg till bokmässan i Göteborg. Och jag har en annan Johanna med mig, Johanna Dahlgren. Hur, hur känns det nu då? En bit in i programmet. Nu, var ja, nu har vi värmt upp. Nu vi värmt upp. Ja, det känns, så, det känns så tryggt. Det är sånt lugn i studion idag. Alltså, vi har ju Lasse här bakom spakarna som sköter tekniken. Och, och det är inte alls så där yvigt, flaxigt, hetsigt, stonkigt, pustigt som det ibland kan vara när, när, när Janne är bakom rådet. Och då kan man bli lite nervös. Men jag känner mig extremt avslappnad. Och så har jag väldigt kompetent och knivskarpa Johanna som är en expert inom sitt område. Så det är en fröjd att, att leda det här programmet denna morgon. Vi har ju pratat lite Björn Borg och din, din, din roll som inköpschef där, och att du reser rätt mycket i Turkiet och där, Bangladesh. Och, men berätta, vad, vad, hu, hur ser det ut där nere? Vad gör du där nere? Och hur, hur, hur är arbetsförhållandena? Ge oss en bild. Ja, alltså det kanske är mest spännande. Det, det är svårt att förklara men Bangladesh är ju en ett fantastiskt land. Mm. Det är ju ett av världens fattigaste länder. Mm. Men det är ett, de, är, de är fantastiskt lyckliga. De här okay. människorna som bor där. Ja, ja. Eh, glada, vänliga. Sådär. Mm. Ja. Eh, mycket folk är det ju. Ja. Eh, det kommer allt från kusser till elefanter till eh, på gatorna. Ja, ja. Eh, men... Det är ett härligt land att få resa i. Ja. Måste jag, säga. jag skulle gärna åka dit på semester. Men Nej. när man åker ner dit och åker till fabrikerna och åker man sex mil så tar det tre timmar. Ja. För ja. vägarna är fruktansvärda. Ja. Ja, men då är det en liten, liten Jeep eller någonting ni hyrar, eller, Ja, liksom, eller vad? Det är det. ja. Vi är ju alltid chaufför. Vi går ju ja. aldrig själva. Nej. De är ju rädda för att vi ska bli kidnappade. Så är det ju. Ja, okay. mm -hmm. Så att när man bor på hotellet så är det ju alltid de här bågarna man får gå igenom. Det ja. står tydligt. Du får inte ha dig pistoler in på hotellet. Nej. Nej. Och man blir avskannad. Fast det är, är dumt vart man än är. Vart man än är så ska <laughs> du med det där. Ja, nej. I Stockholm tycker jag lämnar den hemma faktiskt. Av. Håller med ja, dig. Ja. Men där är det väldigt tydligt. Ja, ja. Mm. Så att, um, Men känner du dig otrygg ibland? När du nej, det? nej, det gör jag inte. Nej. Jag gör aldrig det faktiskt. Nej. Nej, är de bra. är väldigt vänliga och när vi kom ja. till flygplatsen nu till exempel sist i Bangladesh mm. så leder de oss igenom och de tar hand om oss och, ja, nej, ja. de är fantastiska på så sätt vad va är det alltså, va, är det sömmerskor som jobbar nere i Bangladesh ni, ni besöker fabriker helt enkelt ja, att, vi jobbar med klärder. två fabriker där nere ja. som syr våran bomull alltså huddar och eh, rundhals och mm. t-shirtar och sådana saker ja, ja. E, så vi är på två olika fabriker den ja. stora fabriken ligger, sitter ungefär 10 000 sömmerskor Åh, oh, det låter ju... Eller är det mycket? Är det en stor det fabrik? Eller är en stor fabrik. Den ja. är enorm. Ja. Ja. Mm. Så där sitter de i olika rader då och syr. Och, det, och då syr de bara för ert varumärke Björnborg? Nej, Nej, det gör de inte. Utan de har ju massa, men oftast har man två linjer som syr bara Björnborg. Ja. För att man ska lära sig vilka krav har vi? Hur vill vi att vi ska sätta fast blickslåsen? Just det, det är så hudda, det funkar. Alltså ja. Ja. Mm. Så då gör de det och likadant på t-shirtfabriken. Yeah. för alla varumärken har ju sina krav ja, men precis. hur såna ska vara då är det ändå, för det var nästan min nästa fråga det måste vara många varumärken som produceras där. jag tänker de du pratade med om innan H&M som du jobbar på tidigare och och kanske också absolut, ja, de, alla i Bangladesh idag jag menar H&M har tusen anställda ja. på kontoret bara Oj, så ja. det är en jättestor det. business för dem där nere ja. mm. Och det här är lite när man tänker att oh oh, nu produceras kläder i Bangladesh och stackars arma människor de sitter där utan AC och det är säkert en miljon grader varmt och det är någon plåtcontainer och det är så illa. Och, och, och så. Men hur, hur, hur är, nu kan du ju bara prata för det, det är är som jag ser. Men hur är det för era sömmerskor som jobbar nere i Bangladesh? Ja men där är ju vi, vi har ju... Vi jobbar jobbat med ett företag som heter Amphori uh -huh. som då eh, gör audits. Där man kommer in minst en gång om året uh -huh. och kontrollerar. Och yeah. då kontrollerar man väldigt mycket med CSR. Uh -huh. Man kontrollerar deras löner, mm. deras arbetsförhållanden, mm. övertid. Eh, så att idag är det väldigt kontrollerat. ja. Uh -huh. Så att det är ju en living wage finns ju i varje land. Vad är det du behöver tjäna för att klara dig? Ja. Att betala hyra och mat och sådana saker. Mm. Och där är vi väldigt, väldigt noga mm. att man ska ha den lönen. Yeah. Yeah. Och det kan man ju gå igenom väldigt noga. Mm. Och så får ju mm. vi de rapporterna från det här företaget. Ja, just. Det där vi läser igenom och är det någonting med nödutgångar och sånt som de måste göra om. Så ser vi till och så skickar vi in en ny audit ja, som vi ja. kommer då att inspektera dem. Så du känner ett srygg med att arbetsvillkorna där nere, de är, de är, de är bra? Ja, faktiskt. Ja. Utifrån det, vi kan ju aldrig se att det är utifrån ett svenskt perspektiv. Nej, nej. Det är det som är så himla viktigt. Ja. Utan det är ju faktiskt utifrån ett Bengals perspektiv. Ja, ja, ja. Ähm. Har de några krav eh, för jag tänker det kanske är lätt att tro att de är väldigt kravlösa och bara väldigt tacksamma att de får en, får en inkomst. Att en jobbar i en stor familj är väl liksom kanske liv eller död för, mm. för dem. Men mm. har de några krav som, som svenskar inte har? Eller har de, förstår du, att, eller är de bara, är de... Nej, de har nog inga krav. Alltså fackförbund och sånt, det finns ju inte varken Nej. i Kina eller i Bangladesh. Nej. Nej. Kravet i Bangladesh är väl att man vill gå ifrån och be Just fem det. gånger om dagen. där. ja. Det var som rökpausen upp på ja, 90-talet då. Ja. ska du ut i precis. tid och tid. Ja. Mm. ja men det, det är sådana saker. Nä, ja. Sen har de en krav. Det är lite som du säger. Man är glad och tacksam faktiskt att ja. man har ett jobb. Man kan ta in sina pengar till familjen ja. och försörja dem. Ja. Ja. Och det måste man se att det är faktiskt ja. positivt. Absolut. Är det mest kvinnor? Det är mest kvinnor som syr. Ja. Sen om man tittar på dem som stryker, man färgar och de är lite tyngre jobben, ja. så är det män. Ja, just det. Mm. Om man tänker generellt då, om vi inte pratar om Björn och det, de som du har jobbat på tidigare, finns det hur är svenska företag utomlands, till exempel Bangladesh, är de ansvarstagande och är det är det bra villkor för arbetare inom, inom sömnar och textilbranschen i, i de här länderna? Alltså på de här 30 åren som jag nästan har jobbat så har det ju hänt fantastiskt mycket. Mm. Jag tycker H&M är ju en av de stora ledarna. Marks Spencer är en av de här. Mm. De är, är jätteduktiga jätte på att verkligen jobba med det här. Mm. Och de kommer in med så stora muskler så de kan göra så mycket ja, mer än precis. vad vi kan göra. Ja. Så att idag... Idag så finns det massor att göra, absolut. Ja. Men vi har kommit långt, ja. även i textilbranschen. Ah, härligt. Ja, men mm. det, det, var, det var trösteriskt att, att höra för man, ibland, man känner sig ibland som en liten badguide man står här i någon klädkedja och man håller i ett par jeans och så mm. liksom, det kostar inte mycket och man vet att de har producerats långt bort och så, så, så är det ju men det är viktigt att de här stora stora företagen verkligen tar sitt, sitt precis. ansvar. Precis och det måste jag säga att de gör alla ja. de stora drakarna gör verkligen det ja. och då kan vi andra som är mindre hänga på ja, och precis. följa det de gör. Absolut. Mm. Mm. Eh, om man tittar lite då på, på klädbranschen Generellt och, och vad som har hänt de senaste åren är ju så att klädbranschen nästan börjar bli en lite så här eh, utskälld bransch. Och Nästan som flygbolagen har blivit just det här med tanke på klimatpåverkan. Mm. Mm. Mm. Mm. Och det pratas konsumtionshets och extrem miljöförstöring. Och det är gamla affärsmodeller. Och det är, liksom, um, mm. och liksom, det är knappt som man. Ja, man vågar handla, det gör jag fortfarande. men mm. Det är lite så sådär, nästan skambelagt. Liksom. Mm. Hur, hur skulle du beskriva de utmaningar som, som klädindustrin står inför? Ja, men vi står ju som sagt, vad vi försöker använda mycket i. eller Vi har ju otroliga mål när det gäller hållbarhet ja. på våra produkter. Ja. Att vi inte ska använda vanlig bomull. utan ja, Allt ska alltid vara organiskt. Mm. Eh, mycket recycled, mm. alltså återanvunnen polyester mm. och sådana saker. Mm. Eh, när vi färgar in. Mm. Så tänker vi på vilket typ av infärgningsmaterial vi använder. Mm. Så att man använder mindre vatten mm. och sådana saker. Mm. Så att vi jobbar jättemycket på det. Mm. För att göra så små avtryck som möjligt mm. i miljön. Mm. Och ni, ni, Kan man säga så att det är mycket på gång med att, var ni, att ni var inte klädbranschen lite sent in i det här? eller? Jo men det var vi nog. Eh, absolut. Att det, liksom, det fanns, ett tag fanns det några få ekologiska plagg. Ja, och bland då var de bara, så tråkiga så ja, ingen som ville köpa en det. en vit topp väl mellan ekologiskt ja, bomuller. Och, och man fattade inte skillnaden. Nej, liksom bara nej. att den ena var 50 spänn dyrare. Nej. Då valde man ju inte den ändå. Nej. Nej, men så, och så är det ju fortfarande, ska jag säga ja. dig, mm. Att det är väldigt lätt att kanske prata om vad man vill göra. Mm, mm. Men det är inte alltid lika lätt att förklara varför ska betala som du säger nej. 50 eller 100 ja. kronor mer. Ja. Nej men då kanske jag väljer den som är lite billigare. Ja. Så det, är ju, det går ju åt båda håll. Ja men det gör det. Och jag tänker men det som verkar hända nu är att även konsumenterna blir mer medvetna att man gärna vill betala lite extra mm. för att få den schyssta, mm. schyssta produkten. Det måste ju underlätta för er liksom. Massor, att det Massor. Kanske, då ja. kan vi göra alla de här sakerna. Ja, och att det blir en konkurrens för vi. det. Liksom, att den här är ekologisk och den här tar vi ansvar mm. för. Och, mm. Mm. och sen tror jag man tänker till att man inte överproducerar lika mycket som man gjorde förr kanske. Ja, mm. Så att du inte har det här stora svinnet eller där du slänger ja, eller precis. skänker eller vad du nu gör. Ja, men hur, hur gör ni på Björnborg? Kan man lämna in gamla kläder och, eller skicka in? Eller hur, hur, hur, hur tänker ni kring resäker? Äh, eller använder ni äh, återvån en bomull till exempel? Ja, men det gör vi ju. Och mm. jag menar polyester och sådana saker. Det mm. gör vi. Vi har ju inte... Idag kan man inte återanvända lyckra. Och Nej, vi har ju en lyckra i alla våra kalsonger. Ja, precis. och precis. Alltså, så. Mm. så där är det svårt för det går inte att dela på den. Nej så långt de har inte kommit men vi håller på, vi tar inte tillbaka någonting just nu, nej, nej. men vi håller på att titta på det, hur ja. vi ska kunna göra. Ja. Mm. Vad får ni för frågor från konsumenter vad, vad, när det gäller just de här frågorna? Vad undrar, vad undrar kunderna? Alltså vår hemsida är väldigt tydlig med hur vi mm. jobbar med det, mm. när man läser om sustainability. Absolut, jag var inne och gjorde lite research. Ja. Jag bara, jag, det är så jag håller på det. Trillade ett par snikers i varukorgen var, och, så, och, så. Ja, och jag bara, åh gud, de här var så. Sen bara, nej men, vi skulle ju prata om konsumtionshäls. <laughs> jag köpte, det var rea också, de var billiga och så snygga. Men de var inte varmfodrade så jag tänkte, måste jag ställa in dem i rummet i april och då jag hade skett Väldigt lätt hänt. Det är verkligen min smaga punkt, fast jag försöker tänka mig för väldigt noga kring klimat så är det där med uh, shopping det är ju det är svårt. Det är, svårt. Ja. Det är roligt. Ja, mm. ja, nej men det, som sagt, hemsidan var tydligt med, med hur ni jobbar och mm. hur ni tänker men, men uh, generellt då, vad, frågar, vad frågar kunder? Det är det liksom bomullen som är man har förstått nu extremt krävan mm. just med vatten mm. eller finns andra... alltså, det andra? Det är inte så mycket frågor utan det är mer hur man har det på fabriken alltså det är ja, det. där mm. kunderna mer ser det yeah. just nu mm. Mm. så att man har Rätt lön och mm. förhållandena är korrekta ja. och sådär. Ah. Eh, och sen är det ju som du säger, bomullen och ah. med infärjningen av den. Ah. om alla kemikalier man använder. Yeah. Mm. Eh, men som sagt, inför 2020 nu så har vi ingen vanlig bomull. Nej. Utan vi har enbart organisk bomull. Ja, ah, det är ju så mm. häftigt. Det är riktigt, riktigt cool. häftigt. Ah. Ja. Och att kunna vända det, för jag menar för fyra år sedan så hade vi inte det. Utan vi har ju vänt det här på ganska kort, kort tid ändå. ja. Ah. Och det är ganska coolt att det är möjligt att när väl ett företag bestämmer sig att det inte är de här 24 åren utan okej, okay, ni kanske var sent in men, men kunskapen finns, tekniken mm. finns, nu ska vi bara liksom, äh, agera. Mm. Ja, och nu ja. är vi där. Och sen, jag menar, det får man ju också ha med beaktningen. Vi sitter ju och ritar HS21 nu här i ja, 21, så ja. Man är ju väldigt långt fram ja, mm. i sina tankar så det går ju inte mm. bara att vända nej när man ens skulle vilja. Nej, det får man väl ha all respekt för mm. att det tar sin, det tar sin, sin tid. tid. Ja. Men, så vi har kommit långt på de här fyra åren och det är fantastiskt häftigt ja, få vara med på den resan. Gud vad kul. Vi kör en låt Lasse, ordnar du det? Tack snälla. Ja, och det är fredagsförällan med Johanna Lind. Och ni fick lyssna till Gör, snygga Nina Pe Persson, nej, Persson. Persson, Persson. Ja, heter. Ja, Ive Karl. Alltså, hon är en mycket stilig kvinna tycker jag. Jag har Johanna Dahlgren som gäst hos mig denna morgon som jobbar som inköpschef på klädföretaget Björnborg. och vi har avverkat högt och lågt känns det som men nu har, har modbranschen fått en, en uppryckning och det var ju väldigt hoppfullt att det går framåt både när det gäller miljötänk och arbetsvillkor för sömmerskor och andra anställda i klädföretagets fabriker i bland annat Bangladesh. Men du Johanna du har ju väldigt spännande arbetsvara tycker jag. För du bor i Tranås med din familj men kontoret ligger i, i Stockholm. Kan du berätta lite hur det är att hur, hur jobba på kontoret i Stockholm i, i, i, för Björnborg? Ja men alltså jag har ju idag den bästa av två världar. Ja. Jag har tre dagar upp i Stockholm. Mm. Jag sticker oftast upp måndag morgon med tåget. Mm. Eh, sätter mig och käkar frukost och sen jobbar jag några timmar. Ja. Och sen är jag på kontoret innan, ja vid halv nio ungefär. Ja, oh. mm. Och sen jobbar jag och sen åker jag hem på onsdagen så då jobbar jag intensivt, oh, mm. jobbar mycket med möten, jag får storstan, oh. jag hinner gå och träna, jag hinner träffa oh. vänner på kvällarna och sen sätter jag mig på tåget vid halv fem oh. hemma i Tron och sen vid sju oh. och då har jag hunnit avsluta dagen med att svara på de sista mejlen och sådär oh. så man är helt kan landa oh. lugn och ro hemma. Åh, oh, så gött. Ja, och sen sitter jag hemma torsdag och fredag och jobbar. Ja, i lugnet. Och, I lugnet. Ja. Och då har jag Tranos, ha. fantastiska Tranos. Ja, precis. Där jag bara kan landa och sen har ja, helgen som sagt. Ja. Och sen så kan jag dra igång igen. Så jag, för mig är den här perfekta. Oh. upplägget måste jag säga. Ja, det låter helt underbart. Och just det här, det är det ju inte i Stockholm är det är ju inte det. det. Det är inget nytt med att man jobbar hemifrån och att man styr yeah. sin tid som man vill, men det är ju, i Tranås är vi ju inte riktigt där överallt på alla, på alla, alla företag och, och på något sätt kan jag ju tycka att, att det Företag gå miste om potentiell kompetent personal genom att kräva att man ska vara på plats mellan 8 och fem. Och då missar det många guldklimpar där ute som kanske inte skulle vilja ta sig till lilla Tranos Nej. varje dag kontorstid. Mm. Men kan du berätta mer om för det? För det här var ju liksom... Eh, personliga fördelar för dig. Och det är jätteviktigt för ja. Björn Boy vill att du ska må bra och vara glad och Precis. allt det där. Men finns det något företag för, eller fördelar för företaget att erbjuda det här lite mer flexibla, flexibla upplägget? Ja men det är ju lite som du säger, du får ju fantastisk personal, kompetent personal mm. som uppskattar att mm. du har den här flexibiliteten. Mm. Det är ju inte det att någon jobbar mindre utan man, man jobbar, jobbar oftast mer. Ja, ja. Mm. Men du gör det på de tiderna Mm. där du behöver sen, ska man ju förstås alltid vara med på mötena och den biten, ja, ja. Mm. men jag ser ju de som jobbar och bor i Stockholm de jobbar också hemma, oh. någon dag i veckan oh. i alla fall för du, oh. får, du får andra saker gjort, oh. du får sitta i fred ska du ska jobba strategiskt eller göra en presentation mm. eller vad den är mm. Mm. och där är vår alltså Borg fantastiska mm. det är ingen som skulle säga att vi måste vara på plats fem dagar i veckan för Nej. då jobbar du oh. och jag tycker att det är ett otroligt modernt sätt att jobba på oh. Absolut. Sen kan jag ju vara uppe fyra dagar om jag behöver. Ja, precis. Alltså så, ja, du man får lite. ju själv vara flexibel mm. åt båda hållen. Ja, Men för mig är det en fantastisk fördel mm. att få ha den här. Ja, det förstår jag. Och jag tänker att de som bor i Stockholm, varför man bor i Stockholm och har kontor i Stockholm så är det ju inte alltid så smidigt att ta sig. Även Nej. korta sträckor in i, i storstäderna. Nej, alltså det är väl, kan jag absolut tänka mig att många föredrar att sitta, sitta hemma och få, och, man, och få mer gjort. Och bara för man är på kontoret så är det ju inte en garanti för att man är effektiv. Där finns ju väldigt mycket störmoderat. Men speciellt det här med öppna kontorslandskap. Mm. Hur sitter mm. ni i jo, men är Vi har ju öppet har absolut. Det? Ja. Sen ja. har vi tysta rum och sådana saker. Ja, just man vill att sätta sig undan och jobba och så. Ja. Men det är öppet. ja. ja. Det är ju en vanesak. Ja. Absolut. Och jag tycker det är härligt. Men som du säger, det blir ju alltid någon som kommer förbi. Vilket mm. är jättehärligt. Men oh. man pratar ju. Ja visst. Ja, vilket snygg har du har idag. Och bla bla bla. Och sen försvann och fyra precis. Precis. du klippt dig. Hur mår hunden? Hade inte han tog i sig en tussocka som satt på tvären. Och det blir ju sådana här större, viktiga saker som ska avhandlas. Som måste avhandlas ja. Ja. Och det blir det ju inte när man sitter hemma. Nej. Så då jobbar man ju väldigt intensivt. Ja, men det, de låter... Dagarna. Ja, det mm. låter bra. Men du nämnde när du kom hit för du är ju så träningsklädd och såklart ja. måste du ju vara även fast inte tv, så bara radio så har du, är du labellad som sagt. Du skulle ju gå och träna, sa du. Berätta lite, vad har ni för... Ja, men vi har ju en fantastisk hr måste ja. jag säga. Mm. Som tillsammans med våran vd har implementerat väldigt mycket bra saker. Ja. Så att på fredagar så börjar vi klockan nio Någonting som heter Workflow. Uh -huh. Och då går man igenom mejl. Man sparar ner sina mejl. Och du tar ett omtag på veckan som har varit. Uh -huh. Vad har jag inte hunnit svara på? Vad är det jag inte okay. har gjort? Och så skriver man sina tasklistor uh -huh. i mejlen. Uh -huh. Och sen vad är det viktigaste? så har vi alltid att idag ska jag hinna med de här tre punkterna. Uh -huh. Och så blir det som min, kom ihåg-lista fast i datorn. Ja, oh, just det. Det är ett sånt fantastiskt bra system. Så uh -huh. sitter man en timme, det är knäpptys på kontoret. Uh -huh. Och alla bara jobbar igenom oh, det här. Åh, vad gött för inför helgen liksom. liksom. Uh -huh. Precis. Kunna gå hem och vara... Done, liksom. Ja, men verkligen. Och veta, mm. okej, vad ska jag börja med på måndag? Ja. Och då har jag min to-do-lista. Ja. Och så är man redo för att ta helg. Oh. Sen klockan 11 då stänger vi kontoret. Ja. Och då går vi och tränar. Nej. Vi har en egen PT som heter också Johanna. Ja, men. Alla dessa fantastiska ah. jobb ah, Vi är så viktiga. Ja, vi är så bra. <laughs> <laughs> ja. e, och då går vi och på sats. Ja, just det. Och mm. tränar. Ja. En oh, timme. Olyckligt. Ja, tillsammans då. Eh, tillsammans ja, allihopa. Ja, ja Och jag gör ju också det. Ja. Varje fredag mm. klockan 11 försvinner ja. jag och så tränar jag. En timme om ja. det är sen att jag sticker ut springer eller kör ett pass på Black Bull eller ja. vad jag gör. Ja. Så att, eh, det är fantastiskt härligt. Alltså träning på arbets Tranås företagen HR-chefer som lyssnar hörni, tänk vad man kan göra för sin personal. Fantastiskt. Annars vet jag att det viktigaste på fredag brukar vara fredagsfika, vinlotteri. Precis, det här var lite, <laughs> lite sundare faktiskt. Ja. Ja, fika har vi inte på jobbet, då tar vi en smoothie. Ja, just det. Mm. Och sen har vi PT-timma eller PT-tester två gånger om året. Wow. Det är också, våran Johanna då kommer ja. in och så får vi köra ett PT-test. vad? Oh, wow. Och det är ju fantastiskt härligt att få ja. ha henne en hel timme och ja. bara bli coachad i. Då, det Jättejobbigt jobbigt att den har som nyper i gäddhänget och känner att det här var lite, lite Inte dallrigt. Och så ger de bra tips vad man ska tänka på. och Det är ju ja. bara för min skull. Ja men precis, och så, så får man väl ja, se det. Ja. Så det är jättehärligt. Och sen är vi ju väldigt målinriktade. Så mm. inför varje år som 2020 nu mm. så börjar vi att sätta våra mål förstås. Som ja. alla företag gör. Ja. Och sen så går det ner, ända ner till individnivå. Ja. Och så gör jag någonting då som kallas en en PET, ja. en, eh, mina, min målbild utöver min arbetsbeskrivning. Ja. Vad ska jag utföra mm. för att Björnborg ska nå ja, just det, för att bidra till företagets precis, mål. Ja. Precis, mm. och det gör vi med allihopa. Och ja, sen har vi uppföljning med dem en gång i månaden. Aha, tillsammans så, med massa. din närmsta chef. Okay. Och går igenom och då använder vi röd, gul, grön. Vi, röd om du inte har hunnit, grön om, du, och grön om du är klar. Ja. Nej, vad coolt. Ja, det är så det, himla läckert är alltså, det Alltså det där är ju så spännande. För just för det... Vet inte, hur, hur många anställda är ni på, på kontor i Stockholm? Vi är 75 tror jag. Ja, ja, men då är ni en ganska stor arbetsplats. Mm. För det kan ju vara svårt i, på stor arbetsplatser- vad är min roll till företagets mål man är på de här kickofferna och, och, och, och någon vd eller någon chef står och pratar om att vi ska sälja så här vi, står, ska, vi ska hit blablabla bla, bla. Mm. det här långsiktiga visionära mm. och, och, och, och så sitter man och jag, jag, jag, jag, jag man räknar ju lite här och mig, vad, jag, vad är Precis. min del och, och jag, det kanske inte skulle märkas om jag, jag inte kommer imorgon <laughs> nu men det kan vara svårt att se sin egen mm. delaktighet det mm. låter ju väldigt ja, äh, här blir tydligt det så tydligt ah. och just att vi följer upp det varje månad ja ah. Ofta står det du ett utvecklingssamtal en gång om året som sen ska leda till ett lönesamtal. Ja, precis, men ja. här följer vi ju hela året. Ja. Och sen har vi förstås en ja. två timmars sista peppsamtal, ja. utvecklingssamtal, ja. som sen baseras på din lön. Ja. Men då går det ju med arbetsbeskrivning, målen ja, precis, och ja. dig som person. Så att lönesamtalen blir ju ganska enkla. Ja, där men det de låter ju har... som. Det blir väldigt konkret. Precis, liksom. Ja, om man bara rörda vi... röda pluppar och allting precis. så kanske man inte ska Hosta upp den här summan du har precis. lurat på. Nej, men, ja, precis. Mm. Och du får ju själva dela dig inför lövnessamtalet vad du tycker att du är värd mellan mm. ett och fem. Okay. Du, hur mycket har du presterat ja, ja. under det året? Det måste vara spännande. Det är ju rätt svårt. Det är jättesvårt, ja. men det är fantastiskt bra verktyg ja, ja. både för chefer och mm. för medarbetare. Ja. För du är, som du säger, du vet ju redan innan lönesamtalet Ja, det är klart man vet. Ja. Var, mm. du ja, var du kommer att hamna och vad du presterar ja. under året plus ja. att man följs upp hela tiden så att du inte är det att du bara det försvinner och så hockey. blir det, precis nej, nej. och så i december så bara, men gud ja. har jag gjort, ja, ja. ja precis mm. men så tänker jag lönen är ju, alltså man är ju olika som människor och man har olika drivkrafter, en del människor bara drivs verkligen av lönen, lönen är det viktigaste mm. men jag tänker som arbetsgivare finns det andra saker. Jag tänker det här med upplägget att kunna liksom pendla och få jobba hemifrån mm. två veckor. Finns det finns ju andra saker som, som kan liksom väga upp just ren löneökning. Eh, och det tycker jag också är viktigt att arbetsgivare eh, tänker till. Att det inte bara lönen är ett argument. Utan Nej. man kan ju mötas på flera olika sätt. Och, Definitivt. Och lönen kanske du lär att leva med på några månader och för löneförhöjning ja. som du säger. Precis. Men det här med att vi får gå och träna ja. och sådana saker, ja. det ger ju så mycket mer absolut. och i all forskning idag mm. om vad träning egentligen ger för mm. hjärnan mm. och kroppen. Ja, hur viktig den är. Hur viktig den är, ja. Ja, så är det, jag, fan, ja. Det är ett bra sätt att få individer på företaget att må bra. Ja. Härligt. Men det, vad är det för typ av människor som jobbar då? 75 personer ungefär. Är det, är det mest svenska eller är det väldigt blandat? Och hur, vad är det för kompetenser? Och? Ja, vi är inte så blandade. Vi är väldigt många svenska mm. på kontoret. Mm. Vi har några med annan härskompis, men för uh -huh. de flesta är svenska. Uh -huh. är de. Så det är ingen strategi att, vi ska, att man ska ta in från olika delar jo, av världen? Det skulle vägen, man ju ja. vilja, men det beror ju på vilka som söker till ja, oss också. Ja, men absolut. Mm. absolut. Det kan, inte, det. det kan man inte, styra. Kan man inte styra över, utan det är den kompetensen som behövs. Uh -huh. Men det är en härlig blandning av träningsnarkomaner. Nej, inte uh -huh. träningsnarkomaner, men de flesta tycker om att Ja, men vi går ju klädda såna här ja, på dagarna ja. så som jag ja. går klädd idag. Ja. Mycket med tights och träningskläder. Ja, och många, skönt. Ja det är jätteskönt. Ja. Och många går ju och tränar kanske på lunchen mm. eller efter jobbet. Och ja. det blir ett ja, livsstil. Ja, man ska leva ja. leva Björnborg ja, liksom. Ja. Eh, vi ska prata mer om det här just eh, varumärket Björnborg, Alltså att ni är på väg från att bara, bara att sälja kallsipper till att bli ett mer fulländat modeföretag. Men det tar vi efter nästa låt Lasse. Help me put my mind to rest Two times clicking and I'm acting low A pound of weed and a bag of blues I can feel your love pulling me up from the underground I don't need my drugs We could be more than just part-time lovers I can feel your touch picking me up from the underground up uh -oh. Fredagsfrågan med Jan Holmboe. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, och denna morgon börjar ju så sakta att ta slut. Och det är fredagsfrågan med Johanna Lind den här morgonen då Janne är på bokmässa i Göteborg. Ja du Johanna Dahlgren, kära gäst, vad det här var roligt. Vi skulle kunna sitta en timme ja, jag till tror jag. jag. Vi har bara börjat skrapa på, på ytan. Mm. Eh, och nu har du fått beskriva Björn Borg som är din arbetsplats. Hur det ja. är att jobba där. Och mm. jag, vill, jag vill också jobba där. <laughs> vad va, va, va, va, va, har ni erbjudat? Vi, vi har massor att erbjuda dig. <laughs> eh, men det låter ju så så roligt. Och en hr som du nämnde nu under låten är nominerad till något pris. Ja, Årets HR-chef. Eh, ja. Då håller vi tummarna då. Ja, det gör vi verkligen. Ja, det vore ju jättekul. Ja, otroligt. Mm. Ja, I men det finns många företag som har mycket att göra när det gäller hur man tänker kring sin personal och flexibla arbetstider och vad man ska jobba och vad man kan ge sin personal utöver bara löneökning, löneökning, löneökning. Precis. Men nu, de sista minuterna tänkte jag vi skulle prata lite om alltså varumärket Björnborg. Och, och, när grundades det? Det grundades 1980. Ja. Och då var det ju Björn Borg. Ja, själv själv ja. som var med. För då var det teko tekoindustrin, Borås. Ja, just det. Som ville starta att, för att rädda lite teko tekoindustrin. Ja, ja. Med sömnad och, och då mm. gjorde de ju allt från rockar. Det var ju härvarumärket. Ja, man gjorde ju kostymer shorts ja. allting. Ja, ja. Eh, och levde ett fantastiskt glassigt 80-talsliv. Ja. Med kontor i Monte Carlo, och flög Ooh. helikopter och... Ja. Det gick i några år, ja, gick i några sen år, tog ja. pengarna slut. Sen tog pengarna slut, ja, var säkert kul så länge det var. För det de, För de som fick ja, Man kan nästan se Björn Borg där, och liksom hur han ja, ja. gick runt i sina kalsonger. Precis, men sen då gjorde man ett renodlat kalsongvarumärke, ja. kille och tjej. Ja. Eh, och sen har ju det sålt på, och det säljer ju jättebra. Mm. Idag är väl Calvin Klein större, men annars är just vi ibland de största ja. på den biten. Men sedan, och sen så gjorde vi kläderna i Holland på licens. Okej. Okay. Men mm. när den nya ledningen tog över så bestämde man att det här ska vi ta hem mm. till mm. Sverige. Och ja. göra ett number one sport ja. fashion brand. Ja, härligt. Så att idag gör vi fantastiska träningskläder måste jag säga. Ja, ni är ju som ett fullända sportkollektion. Ja. Men ni gör inte ytterplagg. Vi gör inte ytterplagg, vi har Nej. gjort någon träningsjacka men inte speciellt. där är inte vi fokuserade. Den där skor och träningstoppar och byxor och mm. ja. Det gör vi. Härligt. Och sen bomull också förstås. Då, som Just det, som Hulti, och sådana så. saker, ja. Ja, t-shirtar och sånt. Mm. Och, och hur länge... För det är som en, som en liten förskjutning nästan. Så här, att ta, för det så här, ta lite fokus från kalsongerna. Och, och, och pumpa, in, pumpa mm. in annat. Och det är såklart en väldigt medveten strategi, antar jag. Precis. Men hur... hur Björn Borg ute i världen, alltså Björn Borg för oss svenskar fast att han börjar bli gammal är det fortfarande vi tänker på tennisspelarna och allting men Björn Borg ute i världen, vad, om man säger Björn Borg när han när är ute vad, vad, vad, vad tänker folk på då? Vad, vad, är, det, är det kalsonger eller är det tennisspelare? Ja, nej, de tänker inte tennisspelare, det är nej. vi som gör ja. den ingen generationen tänker kalsonger Ja, just det, ja. Ja. det, är det. Och sen Fogil... idag använder vi mycket bara borg, borg Ja, precis mm. ja. Så, att, ja. så det är mer det man tänker ja. Och sen målet är att man ska tänka träningskläder Just det, precis Ja. Mm. Jag läste en intervju med eran marknadschef. Han är ganska ny va? Eller var det bara? Ah, Nej, jag vet inte Vi har en kvinna nu som är ny. Mm. Mm. Okej, okay, mm. jag, jag tror det var en karl eller blandade ihop det. Nej, han var innan men han Okej, okay. ja. Ja, men då, då läste jag i alla fall med den ja, han, en före marknadschef. Ja. Han, han berättade lite om den här då, liksom att äh, gå från kalsipper till, till mer äh, fullända sportkollektion. Men då berättade han om ett äh, samarbete med Svenska Robin. men Och jag jag älskar ju Robin. Hon är en av mina personliga ja, idoler på många sätt. Men berätta, hur, hur var det här samarbetet? Hur såg det ut? Ja, men det var ju i samband med att hon skulle släppa sin nya skiva mm. och ha en stor lansering av den i London. Ja, Så kom de till oss och frågade om inte vi kunde göra en kollektion ja. tillsammans med alltså henne. Det är skitcoolt. Svenska Björn Borg och svenska Robin som Precis. också är hur stor som helst i världen. Mm. bara. Å, vilket lyckans ost ja. samarbete. Det ja. var jättehärligt. Oh, Sen... Fick du träffar Robin? Nej, det var ju innan min tid. <laughs> ja där är varit så, cool. Men hon, ja, hon ritade cool. kläderna? Nej, ja. hon hade en stylist som en stylist. var med. Ja, precis. Ja. Men hon hade ju mycket tankar ja. om hur det skulle se ut. Just det. Ja, hon är väl väldigt medveten om vad hon vill sätta på sig mm, och hur det här ska med hennes stil och Så, ja. så det, det kom ju grunden från henne ja. och sen så gjorde vi då. Allt som när då alla ja mönsterdelar och sånt. Ja. Hur har, den, mm. hur har den tagits emot och hur sålde den? Den sålde väl så där. Ja. Hon har haft med sig mycket på turnén. Det ja, just det. det. coola videos ja. med våra kläder. Ja, perfekt eh, så, marknadsföring. Precis, ja. mm. så man får ju se det som det ja. äh, för jag, När jag läste hon tänkte jag att jag måste ju bara köpa någonting. Här ska jag gynna både Björn Borg såklart då, mm. och Svenskt och sen så med Robbins. Dels tittade jag på videos och tycker jag att hon är, ju, hon är ju bara grym. Mm. Alltså, det är ju få kvinnor som kan stå Alltså bara det här att hon är, hon är fullt påklädd. Ofta när kvinnor ska liksom göra musikvideo ska det, liksom. det ska vara så lite kläder som möjligt. Men hon bara är fullt påklädd, hon bara äger liksom mm. videon och musiken och hon är så häftigt så mycket power kring henne. Mm. Eh, och jag hade tänkt att jag skulle få lite av den, den auran genom att köpa den hud, men det var lite för mycket. Hon oh, är ju lite tuffare om jag Det var lite för mycket förort, stora, hudis, blockmöst och vad mm. ska ha liksom, nej, jag ha. Jag är inte tillräckligt tuff helt enkelt. Så det blev inget. Men det var så nytt häftiga kläder. Ja, det, kläder. Var, det ja. blev jättehäftigt. Men ja. som sagt, det var en konsumenten fanns kanske inte riktigt där. Nej. För att förstå. Alltså så. Men det men kanske det var, var mer PR. Och... Och... Ren ja. PR. Ja. Och då Aj. var det jättebra. Jättekul. Mm. För hon är ju annars rätt kräsen vilka hon samarbetar med, mm. förstår jag. Mm. Hon hoppar ju inte på... Och, som Robin, det är hennes eget varumärke. Så hon precis. vill inte alliera sig med vem som, Nej. Vem som helst. Nej. Men har ni några mer spännande planer på, på gång, samarbeten eller utmaningar? Eller vad händer på ja, men vi Precis har vi släppt en... Eh, en liten eh, låt som är skriven, Jaha. en symfoni. Nämen. Som är skriven för hur du bäst får ut det bästa av dig själv när du tränar. Nej! Nej äh, vad, vad heter ja. den? Kan man S få fram den på Spotify? Ja, den kan du få fram, ja. nu vet jag inte det. Men den heter Symfoni... Någonting, Björnborg. Ja, Symfoni mm, Björnborg. Ja, sakade. precis. precis. Så den kan man få fram går man in på vår hemsida så ligger den där tillsammans ja. med en jätteläcker video. Nej Det måste vi kolla på, vad mm. spännande. Mm. Ja, mm. Som vi då precis har lanserat. Ja. Hur du som sagt kan hålla pulsen uppe under den bästa takten så de har skrivit ja. den här låten bara för oss. Ja, just är det är Nej som det är han det är Jönköping de var på Spira och spelade in det Jaha. här. Och han är en symfoniledare. Ja. ja. Ey vad roligt. Mm. Det måste ni gå in och kolla på. Den är riktigt läcker är den. Det ska det vi. Väl göra. Ja precis. Så det är väl det som vi håller på med. Vi ja, vi säljer ju in som sagt. Vi håller på att göra klart hösten 20. Ja, ni är så långt ja, fram. Liksom. Ja. Ja. Och sen var marknaden få till på det. Det har jag ju svårt. Så Där klart. är inte jag så involverad. Nej. utan jag vet ju bara produkten. Ja, du vet produkten. Mm. Mm. Ja, men den här timmen börjar lida mot sitt slut. Det har varit fantastiskt roligt att ha dig här, Johanna. Ja, tack för att jag fick komma. Det var Jättekul. Ja, det tog det tid. Då ska du ju inte rinna din fredag här nu då. Med ja, det här. nu ska jag hem och göra workflow ja. och sen ska jag gå träna. Gud vad härligt. Och Lasse, om inte jag minns, är det inte en låt med Robin som ligger? Ja, perfekt. Han ger tummen upp. Tack snälla Lasse för att du har skött tekniken, Eminent. Och Janne, jag har saknat det lite. Vi syns nästa fredag. Ha en trevlig helg allihopa. Hej då! Hej då!